În lumea basmelor De Lena Constante Adaptare radiofonică de Marina Spalas În distribuție, Alexandrina Halic, Dan Condurache, Mihai Niculescu, Genoveva Preda, Mircea Constantinescu, Janin Savarache. Regia artistică Vasile Manta pe cântușa Îți cu i povestea mea <gătă> -i> a plăcut? <gătă -i> da, mi-a plăcut <gătă -i> Dar nu știu cum ai putut Să înșiri și de-astă dată O minciună așa sprunțată Tăi eu n-am mințit deloc Nu mai spune Și în ce loc e acea țară de povești? Deschizi cartea și o găsești? Munciule, mă bate un gând Să l auzi Pe cel pământ și în cea țară de povești toate-s vechi și Cum așa?" Păi împăratul nu domnește. Și băiatul împăratului să fie de prost. El la domnie nu-i urmează. Este?" Este." Și nu sunt roi ca și ei." Și balauri?" Da, și zmei, lup, și reți, bulpoi." Munciule, ce fi noi doi să pornim spre acea țară și ai veche rânduială, să o schimbăm după a noastră?" E o idee chiar măiastră! Ține pușca să o pornim!" E serios?" Vlumeai?" Puțin." De ce? Gândul tău e bun." Da, acolo. Mergem cum?" Închizi ochii I-am ah, închis Și acum taci Nu zic nici păs Drumul începe Dune gând Slobod gând prin înalt și prin adânc, peste voi și peste creste. Te-am trezut din Pe văzut ai oare, așa codru, așa cloare. Ascultă, o cântare legănată atât de blând. Auzit ai cânt. Eu atât știu.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 Să-i duc în să-i duc și pe ce și culeg un mic buchet de brândușe, toporaș și dulci viorele. Bună ziua, în Cine sunteți? Săndărica și da Dar tu? Pe mine mă întreb cine sunt. să bine. Deci nu mă cunoașteți? Nu. Mă cam mir. Deci tu ești atât de cunoscut de mai mult. Ce-mi crezută. Stai, stai, stai, stai, stai. Parcă, vai, ce stii Nu ești... Roșia scutită. O, iată, Da, da, da. Ce lungi, mă, iar Iar, iar. Mă bucur, să Iar, iar, Eram mic, tăia. Nu, nu sunt mică. Tu câte ne ai, umpule? Eu? N Am și si trei. A. Și te crezi bătrân? Hei, hei. ce <Shame> ai tu? Eu, da. C… Nici că pot să-i mai socot. Că de când mm -hmm. sunt născocită și în poveste sunt citită, ani cu sutele au trecut. Dar acum eu mă și duc. De ce? N-au no. ah. zis. cheamă. Cine? Poate e mamă. Nu. Dar undeva, departe, a rischis iara mea carte un băiat ori vreo fată. Și <laughs> eu iar putem mâncată. Iar plâng, munciule. Iar plâng, munciule. Ce puteam face copile pentru tine? Mm, gata, gata! Nu mai plange! Mm? Scapi eu, fata! Da Cum? Am pușca! Ah! Să pornim! Să pornim! Daștei! Hai, să tornăm! Oh! Ce ai țugule? nu e frică a, bine suntem Șanarica și -a lui e Ciudat A, Ciudat De unde ați Picat, vorbesc eu A, Nu vorbesc eu Eu m-am tot în gând mereu Cine sunteți? Barbă d'albă! albă, mare, lung și roșu, roșu ca o floare. Eu sunt nasul mare, strângare, nu barbă lungă, lungă, tare până la picioare. Eu sunt barbă d'albă, încă mai desi. Noi suntem pistici care întrebăm pe cine Și nu ce ce poate. Că noi vrem să le știm pe toate Și le știm o întrebare! Fie, fie, fie. Nu! Fiecare care răspundeți pe rând, pitici! Am, ce mai este nou pe aici? În palatul cel domnului! Aha, împăraț, împărătește! În pădure! Dă-mi fiare! Eu sunt peste! Vreșitoare! Înd în băgăunii! E păi frumos, tot un zadar da, e scopete! Crezi chiar? Dar Ileana Cosildeana Da, ce-mi De ce? Ha -ha, romana, e mereu deși, mereu deși, răpită De a dormită, Ea tot doar Ia? La... <laughs> Foi frumos s a oprit în drum, nu am mai ajuns la ea. Mai, de ce? Va să A dormit leneșa fărată. Partea i-a picat pe jos, s-a închis. E, și foi frumos de vreo trei sau patru file. Prinse între două file. Mm. Mai, sărău. Rău nu-i pare. Trei ei treaba să-i Nu prea e. De ce? Pentru că... stai Nici o e date, nu? Nu o frumo! frumos! Nici lui! adormita dormit, a dragă noi! Și deși în basm să Scris că doar el poate, din vis o coboare pe pământ, Dalvai mâine se rutine! Nici lui, dragă noi, frumoasă, dragă e! Ce nu Sărman, tineri, ne să-l nu Mai știți? Toate-s noi, sunt toate. Știu și eu o noutate. Care? Că la noi ați soțit voi amândoi. <gri> ah, dar nici până acum nu știm nici de ce. Nici cum? Deci vă întreb. Ba eu, ba eu, ba eu de ce? Ta da, vă întreb eu. Pentru ce? Ca să nu mă mai certați, stați cu și ascultați. Vremurile vechi la noi au pierit? Și vremuri noi conțeleaptă lege! Și eu vreau, ce vrei, ce vrei? Să aducem și la voi, vremurile cele noi, <sus> Pe bunică am mâncat-o, țuștea cum în patul ei măsui, ochelarii ei nipui și..." Cine bate?" Bunicuța! Bunicuța!" În sfârșit! Intra, draguța!" Zabobiești ca mult bunică, nu stric eu. Dar cine strica? Doi străin, nu prea știu cine. Să-i între mi-a fost un șine. Unul mare și altul mic. Ai vorbit cu el? Un pic, dar am mai vorbit puțin și cu încă un străin. Ce i-ai spus? Că vin la tine și că ție nu-ți e bine. Ce te doare? Unde stai? Cum te cheamă? Câți ani ai? Aha. Și atunci... Să liuți A fugit și asta e tot. Ha, ha, ha, ha. E destul. Dar, pe bunica, mm. nu o să azi pe frica. Nu să sărută. ai bunica, parcă mi se face frică că ai... De ce s atât de mari ochii tăi prin ochelari? Ah, ha, ha, ha. ca să pot astăzi pe tine să te văd eu cât mai bine. Ah, da, dar de ce și-a dat ureche lungă-i azi fără pereche? Păi, păi, ca să pot. Astăzi pe tine, S să te avut eu cât mai bine. Ce ta, mare, fără măsură. Ca să pot pe tine acum, să te înfulec cât mai Ia să ai speriat-o încă nata. Oh, și tu iar plin? Nu mai fata și batrăm să nu ucid. Ei, na. Hei! Naos, vrei ceva? Ce vrei? Să mă scol. Da poți? Da. Pot! Chieri uh -huh. uh -huh. uh, lupul! Uh -huh. Uh -huh. Chiar de tot? Uh -huh. Pușca lui e adevărată. Ia, ce-a omorât odată pentru totdeauna e mor. Uh -huh. Tare, rea. Nu așa de tare. Mie de ea mi frică. Dar vezi, lupul... va, va, Eu vorbesc! Ba, Mai eu vorbesc! eu, ba, că vă De azi, fără ceartă și caz. secretarii mei veți fi rând pe rând, câte au zis. Barbă dalbă, spune acum ce-ai de spus. spun. au venit trei, tu, E rândul meu! Astăzi, secretar, sunt eu! Scriți? Da, da, da! Zi! Cei trăiesc, ești și tu? Trăiesc, cum Nu-mi cream Da! <laughs> Vor să-i vorbească! Să poftească! Să poftească! Când Azi, azi noi, scă, scăpați de nevoi, căi dus lupul, ve venim... Cu, cu, cu să mulțumim. <laughs> să e, azi nu se poate. Toate orele sunt atât. Cine sunt? Doi iepuraș! Nu ne să-i lași! Am onoarea Zdup și hop! cu ce pot să vă fiu eu de folos? Ei, totul e bine și frumos. Tu pe lup l-ai împușcat de, de el. ei au scăpat și oh. se bucură în codru, lăudându-te norodul. E. Da, da, dar pe noi, pe iepurași, țăndărica, cu laș! Nu-l lăsa, dragă, poate! Oare, pușca ta nu poate și pe vulpe, bună. Hă? Ah? S-a făcut. Așa. Zău! <laughs> asta e bună! Bunătorul. Așadar, eu și al meu hâine să rămânem fără pâine. tu! ce facem noi dacă tu și pe bulboi îl împuști? Care mai este locul nostru în poveste? Ai dreptate. Stai puțin, stai puțin să ne gândim. Să gândiți? Da. Da, da, da. Ați da. da, da. da. De poate, de... poate ceva am găsit eu. Rău? Ce anume? Vânătorule, te superi? Spune! Spune! Spune! E, spune. Spune, spune. Spune. Spune. dacă prea greu nu o să-i fie, să înveți o meserie. Ah. Rău, rău, rău! Ah. Da, rău Vânătorule, ce spui? Hmm? A Aviator, să fii vrei? Avia! Avia! Într-o pasere de fier, stai de veghe lung de cer. Ce? Ce zici? Vrei? Bucuro! Așa! Deci plecând de aici de jos, eu, planete, sor și astre voi păzi, și voi păzi luna -t -t și din stele chiar nici una, cât de mică și uitată, nu putea v-am fi furat. A -a Bun! Acum apucăm alte drum, mai greu, spre Balaur și spre Zmeu. Aici pe trunchi, ăsta gros de vreo furtună dobărât. Oh, O, oh, odihna mai bună. Că-n tu îți poți spune că în drumul tău prin lume n-ai pășit chiar fără rost și că truda ta a fost de folos. Da, ah. cinstită. Lucu-i dus, vâltă-i pierită, sus sau și după a. ei pacu-pac pac, și vă-l mai am simțit că mor de frică de trei ori! Hai! Să-mi dărică, tu auzi? Ce? -i? Nu! Bine! Eu, eu auză bine! Ce e? Ce e? Tropul de-n pămână! I-aud calul nechezându-mi, trecându -ne cu Bine chiar mâncând pământului! Bine! Bine! Frumos. Lung de țară merge voi, L-au zis și eu, un om îndrăznind să mă înfrunte, a venit la noi să lupte cu al meu balaur crunt. Deci tu, moșnea cărunt, hai să înveți că de milenii luptând dârzi de-a lungul vremii numai eu și nu altom, om dețin titlul de campion mondial, uh -huh. interstelar, cosmic, chiar de luptător cu balaur Oh. Oh. <laughs> nu e el, ci eu. Sunt rică. Da. Un copil. Da, nu-mi e frică de pretinsa țivitejie. Nu-mi e că doar se știe, fără vrăștiu. tu, niciodată nu-mi vinci. Ba, se arată vreo zână. Banca le în s ți o vrăjitoare. Și doar farmecele lor te tot scot învingător! Mm -hmm. mm. Fiindcă ești un pământean, doar un om, Nevoie n-am să-mi spăl spada în altă sânge. Oh, uliu. În curând, știu, tot vei plânge crunt în vins și cu disprețerie de voi de un puști semet. <gri> Patos, Tu și ai tăi, împărați, regi și călăi, ați tot râs pe saturate. Timp de râs venit a poate, și pentru noi cei multa, da? or, mult mai buni. Mulți prea multă furăbdare ce te ascultă. Însă tu? Fuci, sânderică! Fuci! În fața să ridică ziduri vii și ziduri moarte Lasă basmul cum e în carte îi... și duce, bine face Știți ceva? mie îmi place ha? E încrezut, dar evitează mm. Și când omul îl la necaz, nu-l zadar cere ajutor spadei lui de luptător Are inimă de aur da, acum, Hai, hai spre Balaur. Oată-i drumul, dragi păsici? Pe, pe aici. <trufuturilor> Nu-i. Pe, nu pe, nu pe, pe aici. Pe aici. Da, da, da. Da, ce-i asta? Tu, pe crezi? tu nu, nu, nu, nu, nu, nu, Ăsta este acel zid. Zidul viu, zidul stufos, prevestit de făt frumos. Ah, am un plan și bun, pe zorge maze, să fie cât mai ute și să fie încărcați cu târnă, cu ape, cu topare și cu sape pentru noi, și în curând, noi tăim și ei rozând. fă frumări, vei vedea acum, fără vrăj, pamete, de fac drum. Eu fug acolo. și eu fug? Ce fost tu? Foșnea o frunză, dar acolo îi o gântă. Și ei dorm. Da, dorme. Oamenii au somnul greu. A, ui, mate omul când e mic. E mereu tras cât un pic de urechi de mama lui, pentru că cu minte nu da, da, da, da, nu de tot, mai rămâne cu un ciot. Da, noi, ce urechi frumoase, lungi cât trebuie și pletoare. Da, ce ciulind chiar și un zbor de gând pot prinde. Știi, așa frumoase chiar nu i nici cele de măgar. Dar pe ce te strâmbi? Mă doare botul cât rosei de tare. O, greu de mine! Nu, no, revăd ce fu acolo! Ce prăpaz! <laughs> ei, ei, ei, ce așa Nu te supăra, nu mare! Ne-aminteam, în drum cum rozîntrunci şi tuţişi mişunau la iepuraţi! Dar că noi am fost codați. Işi să ca la pas, Un pas drum câștigând. sunt din codrul sufost fără vrăj! și făţi frumos ce-ar mai putea spune! Oh, nu știi, nu te prinsomn mă Unde sunt? Nu te amintești? Ești în țara de povești. Oh! Tu voi, ne-a explicat acasă. Oh, noaptea fusem tunecoase, tu erai ca o stea da. Luarăm puști și v-am păzit! Ne-a flut pușca! Și pe lui? Da, am luat-o. Caldă lui. Unde-i pușca? Este aici este speriat! <gri> e pura și. Am <gri> voi, amândoi coboriți spre sat. Și noi, mai departe, spre Balaur și a lui peștere de aur. Hai! Haide! haide, haide, haide, haide. A, și-i văd. Coboară în drumea strâmp. cu soară. Ah, mergem frunte printre stânci mari și cărunte. Bun, băiat. Aie, asta? Că fuz pe ei înăpață. la, la, nu plânge. Nu, e frică. Și mă tem că Să-ndărica a pătit Hai, hop. Anu! Astăzi, stop! ce Ce votat asta! B -ai? B -ai? <tani> Hai! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! drumul Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Amin! Miseric. Uia, să ne și suia, fata noastră, a duprincizat al vaselor! Ce o să spunem, hai să vedem ce-i de duprindând pe ei, să-i chemăm să ne ajute! Ăăăăăă, <trui> ce Oh, o lungă scară, ce vom face noi în scoară? Ei sunt o urce salt, până în vârf, de zid în alb, și pe scale-n Ușor, vă deschide largă poartă, învingând piedica moartă, tot cum mâncând înțeleaptă, fără vrăj. Mai, ei ne așteaptă. Hai, aiute Uh, stați, stați, pitici uh, Cum voi sunteți foarte mili De vom lua noi în spinare Cu ale noastre lungi și O vom duce în gala Vreți, Și te stâncă, sărănică, da. Ne poate mă mai vezi? Da. Atunci poate n-am murit încă de tot. Oh, oh. Dar să spun că zviu, viu? Nu pot. Ah! Da. <laughs> Cursele, încă un pas. Urmele, <laughs> un... Oh, de un ceas nu mai asta tot aud. Și tot grufui. Mor și asud când mă lua eu după tine, minte na voi, Dar sunt bine, că acum sunt chiar nebun. Măi, Sângărica! De bani au nu frica! Bani ca Da, pușca-i bine, ce nu împreună? Iar viața tare grea, ha? <laughs> da! Laurul cerea an de an câte o fată. Și crești tu că vreodată îi dădea o o domniță? Nu, de unde? O fetiță de țărani era aleasă și firește, am mai frumoasă. Ei, dar a ajuns eram la cincă. Când dărica. A ta flintă încărcată? Da? Acum, funciule, ce nai? Ba, cumva. <laughs> Damn <laughs> Ce va face asta, mamă, de pe ce-i ceva? Ne frică pe un cap, nu se ridică, Din singura clapă, niesc un vecine, fujiesc și din cap până în picioare, prinsi tot de-tepnuc pe n-ar fi bine să cobor doar eu. Îmi rea și este adâncă și acum, în miez este stânga, sace peștera de aur. Nu voi piti, da? Rămâneți cu el aici. Hai, plăb! Nepotul meu! Hai hai cu el tu! Dar tu? Între-i vă deconosuri. Unde sunt? S-a undis! Ce fac? O boară. Și tot trebuie să fară gâriați de mără, cinvă, se pietre și tulpine asup în poteca mică. Dar ce face să merge? E, merge înainte. Îi se aflață de mers pinte. Îmi primii roari. Sunt paști, pietroaie, vale. și se O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, eu sunt putt! Eu sunt putt! Eu sunt putt! Eu sunt putt! Eu sunt putt! Eu Eu și carne crude vomă mă mai să să Nu foarte fericită. Haie, ne vedem. iar și doar v-am spus că băiatul în vitejie îmi seamanalit Laie bucălaie, spune-mi spune, spune în larg de lume, Pe sub care stele o mai grea durere a pornit cântată, plâns și voi de apă, Lăcrămat izvor, purtând al meu dor. Când? Ciopană? Când. Ah, și cine ai în timpul ăsta pentru tine, oile ți le părește? De lup. Și se părește? Pieri lupul. Ah! Voi care le știți pe toate, cum nu știți că doar o știe întreg codru și câmpie, ci că și dus, că toți mei au apus și balaurul se spune, o cotis pe lumi mai bune? Da, mult, știți! Ba prea puține. Auzita? Codrul chiar întreg o spune, deci o spune întreaga lume. Și așa de a fi raportor, cofimusai adevăr. Știi și cine i-a răpus? Păi doar răspicat s-a spus, și cu un om atât de înalt și de lat, cum nu e alt, și cu brațe brațetar, doțel, așa lungi, castel, încer, cer, prinde când le ridică. Hei, vedeți? da, da, da, Iar da, da, Cine-i băiețașul? Ei, cel cu brate lungi, de-oțel, cel ce prinde stele în cer. Nu Aha. se poate. Tu știi că un zvon, când s-o pornit la început, Pirav, ăsta zvon crește cât dita mai pun. Lupul, deci, el l-a răpus? Da! Iar el... Pichici, i-ați spus? Da. Ei, eu, nu, da. da. da. Eu, Auzi că un dor greu după o dulce somnoroasă, de mult inima ți-apasă. Cum cum și asta, băiete? Dacă tu vrei, a ta sete și al tău dor să se aline, lasă-ți turma și-ai cu mine. Să merg? Unde? La palat. Să te dăm fetii bărbații. Băițaș, băițaș, de ești în stare. Un cioban ce nimic n-are i -l dai tu de bărbat, însă-și fetei de împărat. Atunci și eu zic ce ție aș nu-i poști ci <laughs> e somnoroasa? Da, pe aici. Eu nu văd nimic pe tici. înțumesc, e. Ai, ai, Ce Ceva scârnă amatinsă. O rompaiaj în pânză-mpință. Auziți? Mărâiană. No, no. oh, să nu fie vreo fiară. Besnei ne atacă lizne! Uf, uf, uf, uf! Uf! Uf! Uf! Uf! Surdina, Ce-am luat noi drept mărâială, ia-dui ce O, forâi! <laughs> <laughs> vin! Să te privești aici, puțin! A, A, ce? Ce? Ce? A dormită de mulți ani, îngrobodită în dalb, val și praf de timp. Praf mă face chiar dormim. Deci, dă să ridicăm! Nu praf să scutuream! Asta, ajută, ajută! Gata! Deu-ți frâne! Asa! eu! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Nu, ma sintare, văzăți? La prima E frumoasă! minunată, da. Mai, ați uitat că cioban stă și așteaptă josul jump. Dar el.. călca, dar el nu este... Văd frumosul din poveste. Da? Um, Barbă, Barbe bar, bar. Sunt bătrân. Multe în urma mea rămân. Vise, amăgiri de șarte. Ha, mă mai dor ori sunt departe, dar uitându-le pe toate, învățai ceva ce, ce poate este singurul și mare adevăr. El bate doare baialean și fericire. Spune Caviei. E iubire." Dragostea?" Da." Care?" Toate. Dragostea de libertate, de ale vieții tulburi ape, dragostea de cei de-aproape și de mulți de mai departe, dragostea până la moarte, dragostea unui băiat pentru o fată de împărat ce ușor va sfârma vraje lângă ea de veacuri strajă." Nu ai nicio îndoială?" Timpul foarte iute zboară. Noi ieșim, el va intra. Și ce-o fi, vom mai vedea. Care lume? Dorm? Sunt trez. Ce spune? Spune, dacă dorm, atunci dulci vise pe sub ploapele închise, niciodată să nu piară, ca de-a să răsoară, chiar în mine al ei braz Dar cumva, dacă sunt trez, dacă nu visez, dulci ploape să se înalțe fluturate, să se înalțe ușurele. Și răsară două stele ca ciobanul tău privind să te vadă el zâmbind. Nu mă vezi? Zâmbești? Ah, și taci, poate zâmbetul nu-ți place. Vorbește Te trezește În toți fagurii de minte Sunt atâtea dulci cuvinte Dintre vorbe Hai, alege Una mică O culege și Frumoase adormite Și de atâta timp Așteaptă Dăruiește-o într-o șoaptă mi dragă Chiar trei? Și <laughs> atât de bine le-ai ales, că pentru tine alte n-aleg. Și-n le dau pe astea chiar." Mm, șapte... vorbă... vorbuliță... Mm, unde te trezești, domniță, crescuși, hmm? poate pe Maidan?" <laughs> Cine ai dânsul?" Un cioban. Și eu? să voi ciobanita? Ai nebunit, domnița?" De ce tuică? a trezit! Deci, bărbat îmi e sortit." dai cioban!" De da, cioban, păzești turma întregan. Nu am nume, n-am castele, nici roși mantii, mantii grele, din mătăsuri foșnitoare. Sunt cioban, da." Astețuale îmi sunt singura avere. Sunt cioban, dar lanțuri grele Nici la trup n-am, nici la minte. Și în săracere în veșminte Slobod sunt ca vânt un zbor. Cum e slobot dalbul nor, Cum e slobot un hultan sus pe creste. Da, cioban, dar cât sunt eu de cioban, Poșesc slobod pe cărări, slăvin viața în cântări. Și te oprești? Ca să bei apă și să mănânci și mălai cu ceapă. Destul, Doica. Hm. Vezi, e soare. Voia noastră e la plimbare să te duci. Um, da, mi te plimbă. Dar hmm. întâi, dă-mi o glinda! Și acum du-te, du-te, du-te. Tot mai stai? Ho, mă duc. Da, halal, trai. Și hm. <laughs> acum zic. Nu-i așa că astea toate pentru ea le-ai spus și ai făcut bine. Dar acum, pentru mine poți vorbi adevărat. Că ai nume nici palat, eu știu. Dar casa ta, de sta cu mine ia cum o fi ea, o să-mi placă. Dar aș vrea să știu, chiar dacă nu-i prea mare, o dăi... Șapte, opt... Hm? Tot are, hm? Nu, domniță, e doar o stână afumată și bătrână. Da? A, da! A, da ai și alte straie? Numai zăgia cea de oaie, ce mi e și culcuș. Sub ea, ai și un pat? V și ai și o saltea? Nu, nu am, doar fân uscat. F -f fân? Da, stai De mâncat ce-a spus ea, nu-mi place mie Bucătărul tău, cred, știe dulciuri fel de fel să facă Dar le sigur că o să-mi placă N-am dumniță bucătăr n Nu Nu-i nimic Mai bine chiar De-ai doar bucătărează Dar știi? Vreau vechea mea supăneasă ca să știe să mă îmbrace, să mă spele, rochi face. Apropo, zi, la Paris, ce se poartă? Eu un vis mă vedeam păzându-ți turma hm, roche lungă, largă, albă, cu altiță, cu o și maram, fluturând de ah! Am să pui și la miei funde rost la câini <coughs> blătal. A, ah, dar albază la măgar! Nu, domniță, turma mea, prin vânt, soare, ploi sau nea, pe pășun mereu hoinară, prăfuită și murdară, și-o nevastă de cioban nevastă de om sărman. Da, Ea din greu de zi trezită... În străi scurt, prost înțorită, face toată treaba în casă și când blâng sara se lasă cât o fi și o fi de frântă, pruncului ea tot îi cântă să-l aduarmă în legânare. Cum? Nici doi nu are? Nu, nici doi că, și acum eu mă întoarce în rostul meu. Pleci! Chiar pleci! De ce să iute? Stai! Nu! Rule, Hai, du-te! Da, vii mâine. Hmm. Atunci când? Taci! Domnita. Când? Nici când. A, a. a plecat! Da, dar îmi vine vine data. Și atunci iar arăt, răt, i -ar răt eu cum să se poarte. Hmm. Nu-i arăți. El e departe. Nu se întoarce niciodată. Cât de proastă eu fac, mm -hmm. Un băiat așa de bun. A plecat. Da. Dar e pe drum merge încet. De-amărât. Nu știu. Ce nu mai e cât? ajung? Da. Dacă ești hotărâtă, să muncești. Sunt? Da, sunt... Sunt și chiar dacă tot ce știe altă fată eu nu știu, ușor înveți. Când pe soț vrei să-l răsfeci. Și <cute> tu vrei? Vreau! Atunci du-te! Mulțumesc! Fugi! Fugi! <fie> Văd că nu văd că nu tu vezi că nu și stai pe loc? ce să fac? să Nu pot! M-ai spus? Nu pot! Te duc că vrei să te pun eu? Te duc! Bora! Ce faci pe barbat acolo sus? Nu-mi ai spus! Oară! Și mă de sus! Ce se aude? Nu, e în tot peste tot ce vezi cu ochiul! Oameni mulți, tătucă, și cu chip negru, și-așa închis, de-te trec tiori, sudori, tremuriți, ziar tot nu vine. Ta prostilă, eu pe tine te-am trimis să-l cați urba. M-ai trimis, tătucă, da, dar acuși, la ce bun, eu... Mejornul! Adărg! Aaaa, păleu! E lungilă, ce mai veste? lunde de sară de poveste! trășculat sanorodul, țărani proști și breslași răi. Nu degeaba, in calai, mâine nici o uliță fără cap în suliță! Capitane? Mă, mărică? Fost sau oștile însuțite? Mă, nu Suspezi Nu-ți vezi pus ați aici tunurile toate? Măreți În cazane ai ulei clocotin să-l torni de ei. <posso> <Pause> <OS _ avoiding the> este foarte perecată? Stanțul plin este cu apă? Cear să rată! Dar, tu le-ai câte o <gângă> De celor cu pușcă? Mușcă! Capitane! Asta Astea toate împlinite te fac om? De nu? În <gângă> <gângă> <gângă> soldații? și îmbrățișată, Îi Să-i suc Nu le fac? să Ne bată toate mereu! Și ne bate o sperie razele de soare! Și apoi în sir, crivă Mâine de fir, bătăreți! Și apoi... apoi, apoi, ale toatei surei flori, Și iernilor săgeți, Și bat pumnii de ce Tăchere! Tăchere! Tăchere! Pitici! Voi duceți-i pe amândoi joc la capitan! Seamă că el cu ei... Ce o să-i placă? Sometimes... Să Cred că în sfârșit planul nostru e imprimit. Scolo câtă bucurie! Da, a început să fie și în basme o nouă viață. N-ar fi rău să chem la tine și pe scriitor. Pe cine? Da, pe acel ce basme scrie. Foarte bine! Deci! Oh, M-ați chemat, cinstite sețe. Vreau să-ți dau niște Vă tu, în povești. Vă Tu, din povești de fi să povestești despre feți frumoși, luptând sus în cer, jos în adânc, prin vânt, ploaie și furtună. Călător lucizi spre lună, din știință plus iubire plămădind o nouă fire. Înțelesați? De minună să descriu o nouă lume, mm -hmm. dar înainte să mă apuc... La frizer trebuie să fug. La Pot eu, băiete, să mă apuc cu aceste plete și cu la valiere să descriu o nouă era? Nu te și duc la bărbier deschis să apuc că-i târziu. Scripii o stea. Da. Scripii o stea. Și ea, cu clipirea ei somnoroasă, ne îndeamnă către casă. Iați băiete, rămas bun. Cum? Ați și plecat? Mm -hmm. Acum? Rămâneți cu bine, frate. Și mm. să, nu... să nu ne uitați. Oh. <laughs> mm. Noi cu toți vă mulțumim. Mai cu toți vă mulțumim. Dar acum o pornim. Rămas bun. Drum bun. Bun. Bun. Bun. bun, bun. Drum bun. Și acum, peste măr, peste pământ, dune ne ca acasă gând. Smova. Ați ascultat Sândărică în lumea basmelor De Lena Constante Adaptare radiofonică de Marina Spalas Distribuția a fost următoarea. Țândărică, Alexandrina Hanic. Unchiul, Mihai Niculescu. Scriitorul de basme, Dan Condurache. Scufița Roșie, Oana Răsucianu. Piticul barbă d'albă, Carmen Palcu. Piticul Nasmare, Genoveva Preda. Lupul, George Grigore. Iedul, Lavinia Gheorghe. Epurașii și Dub. Petronela Stiopu și Anemari Zigler. Vânătorul, Mircea Constantinescu, Făt frumos, Șerban Georgevici, Ciobanul, Dan Tudor, Frumoasa adormită, Janin Stavarache, Împăratul, Bogdan Caragea, Asistența tehnică, Monica Wilhelm și Robert Vasiliță, Regia de studio, Janina Dicu, Regia muzicală, George Marcu, Regia artistică Vasile Manta